Виявилися марними. Двадцять разів, ризикуючи бути вбитим чи взятим у полон, він сам опинився у тому нестримному потоці, чи радше очолив його безладний рух. Переможене військо вже за три дні дісталося до Львова. Так підганяв його страх. Тут Яремовишневецький зупинив, утікачів і взявся гуртувати сили. Він наклав на місто контрибуцію, щоб задовольнити нагальні потреби жовнірів, залишив у ньому значний гарнізон під орудою відважного й рішучого офіцера. Далі поспішив на замостя, де покинув усе, що міг лише зібрати з війська, і, добре укріпивши цю важливу місцину, подався до Варшави. Хоча блискуча перемога під пилявцями сталася головним чином внаслідок вигідних позицій і передбачливості Хмельницького, він сам був здивований нею і почувався не мов би, пригніченим. Не мав більше перед собою війська, королівство розпалося, лишилося без короля, без монарха. Перед козацьким полководцем лежала багата. І незахищена країна, легкодоступна, як трофеї від табору Заславського. Після кількаденного походу він зупинився у збаражі, аби порадитися з полковниками та старшинами. І запитав їх, чого бажає шановна рада, чи заглибимося у Польщу, щоб добити ворога, чи вернемося на нашу милу країну?" було очевидним, що сам він схилявся до другого. Однак усі воєначальники, запалені недавнім успіхом, вигукнули в один голос «У Польщу! Покінчимо з ляхами!» 20 вересня 1648 року коронне військо, поділившись на три частини, форсувало пилявку, не зустрівши з боку козаків особливого опору. Перейшовши греблю, центральна частина розвернулася на рівнині, правий і лівий корпуси подолали ріку бродом, однак наштовхнулися на сильного супротивника, що окопався в густому лісі, в якій годі було проникнути. Центральна група, що відкинула козаків у їхній шанці, була сповнена завзяття і вимагала негайного наступу. Ще один гарматний постріл кричали жовніри, «І курник буде наш!» Вони показували на Пелявецький замок. Проте Заславський вважав, що для одного дня цього досить і зупинився. На завтра, 21 вересня, у наступ пішли вже козаки. Великою силою вони атакували ліве крило, змусили його вернутися через пелявку, і впродовж дня – тривожили поляків безперервними перестрілками. Козаки зазнали важкої втрати. В одному з поєдинків, який час від часу розпалювали відчайдухи перед лицем обидвох армій, загинув один з кращих полковників – Ганжа. Український літописець каже, що Ганжа сам був винен у своїй смерті. Він сів на коня, не помолившись. Уночі. В козацькому таборі сталося велике пожвавлення, було чути мушкетні постріли, гучно дзвеніли сурми, бухали літаври, а на тим усім лунав добре знайомий полякам крик «Алла! Алла!».